Să te iau cu un de flori nu industrie ca tineri, nici măcar Până la nori acum, hai să dăm motoră prin birouri, dacă e underground Trebuie să fim în cabouri Oare un fel de-a fi, dar e industrie Și clasă în masă, Toți o Campioana să retrasă, dai din coate Poate, mi-și ceva nepoate Sistemul e făcut prea prost să nu te dea Pe spate, nu există frate coleg sau bun îngerpăzitor Nimeni nu te invită, pe acel roșu covor În cor, ori, ori se scandează Ori se flegmează, ori Aer, explodează, se ciortește mult la fel ca în viață Se plătește prost ca la piață, cel mai bun contract te bagă în ceață Toți suntem niște pioni afonii, însă toți afonii Foarte mulți de campioni, uși închise, demouri respinse Noi suntem doar capetele celor mai regrelise Deseori ori se pierd printre frecvențele emise Prea multe mesaje fără rost transmise